Noticiari de Ràdio Pinsania, 90.6 FM. Aquesta setmana, al noticiari de Ràdio Pinsania del 15 al 22 de gener, actualitzarem les notícies sobre la oposició al projecte de la incineradora. Revelarem les últimes irregularitats de l'empresa Montservell de la que també hem estat parlant en altres butlletins. Finalment, us farem un breu resum de l'agenda cultural de la comarca. L'Ajuntament de Cercs ha paralitzat les obres de desmantellament de l'antiga central tèrmica després d'una inspecció de l'arquitecte municipal. Segons va poder observar, l'empresa Infrimo SL estava fent més obra i generant més runa que la declarada al projecte presentat. Les obres són necessàries per tirar endavant el projecte de la incineradora dels residus industrials que pretén engegar l'empresari Lluís Baciana. Paral·lelament, divendres 17 de gener, la Plataforma Antincineradora de Cercs, juntament amb altres entitats socials i moviments ecologistes, va participar en una concentració davant el Teatre Nacional de Catalunya, on es realitzava la Cimera Catalana d'Acció Climàtica, organitzada per la Generalitat de Catalunya. Aquest organisme té la potestat per permetre o no tirar el projecte de Cercs endavant. Cal dir que en aquesta cimera el govern ha convidat empreses i organitzacions, però no hi ha convidat cap de les entitats ecologistes. La plataforma antiincineradora de CERCS també està organitzant una jornada el dissabte 25 de gener al pavelló de Suècia. Residus i incineradores Problemes, conseqüències i alternatives. L'acte començarà a les 9.45 amb la presentació de la jornada. A les 10 hores, què són els residus i com es gestionen? A càrrec de Josep Lluís Moner. A les 10.30, incineració. Què és, com funciona, què és crema i per què? A càrrec de Glozano. A les 11 hores, alternatives a la incineració. Residu zero. A les 11.45, Afectacions a la salut de les persones per Eduardo Rodríguez Ferrer. A les 13, altres lluites contra projectes d'incineració de residus. A les 16.30, Condicions atmosfèriques i entorn de l'antiga central tèrmica de Cercs, a càrrec d'Antoni Ferran i Núria Valls Granero. A les 17.30, Democràcia, Participació i nous models de desenvolupament local a càrrec de Sergi Saladier i Marina Vilaseca. I finalment la jornada clourà a les 18.30 amb la projecció del documental de la directa Revolta contra la incineració. La jornada l'organitza la plataforma antiincineradora de Cercs i es realitzarà al pavelló de Suècia. Al carrer de la Sardana, 24, a Berga. Segons la CGT del Berguedà, l'empresa Montserveis, que desenvolupa la seva activitat a la nostra comarca i al Bages i que té desenes de dones treballant amb contracte, amb de llei o bé sense contracte, ha estat traspassant treballadores a un dels seus socis per mantenir la seva activitat en negre. Donat que molts ajuntaments que oferien serveis a la dependència van trencar els acords arrel de la sanció de treball sobre Solobages SL, nom fiscal de Montserveis, L'empresa en qüestió tracta de defugir el control a través dels contractes amb el particular i exsoci de Xavier Puvill, Eduard Flores. D'aquesta manera, l'empresa continua la seva explotació en precari i irregular de dones treballadores. Tal i com us hem informat anteriorment, la Plataforma contra la incineradora té previst realitzar aquest dissabte 25 al pavelló de Suècia les jornades Residus i Incineradores, Problemes, Conseqüències i Alternatives. I el divendres 31 de gener, la Coral Alternativa Incordis actua a l'Ateneu Llibertari del Berguedà. A partir de les 8 de la vespre podreu gaudir d’aquesta coral rebel. Els beneficis del sopar previst després del concert aniran destinats a finalitats antirepressives. Fins aquí el noticiari de Ràdio Vincenia. Ens podeu escoltar en directe al 90.6 de la FM i a radiopinsenia.cat o en diferit el podcast de la mateixa pàgina web.